Velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med min medværd Silas. Halløj, halløj. I dag der er det bare mig og Silas, der sidder i studiet. Øhm, og det kan Silas lige forklare lidt kort om, hvorfor. Ja, yeah. det kan jeg da. Vi, øhm, vi er jo begyndt at have en gæst med i studiet sådan rimelig generelt hver gang. Men, øh, men den her gang der har vi lige øh, taget sådan en, en uge her, hvor vi bare snakker godt og grundigt øh, divisionerne igennem. Vi snakker anden division øh, og Aarhus øh, Vi snakker første division, vi snakker Superliga, hvor der skal til at være de her playoff-kampe. Så der sker en masse ting i de her ligaer her, og dem tager vi lige og, og snakker godt og grundigt igennem, fordi vi har været et par gange siden, vi har gjort det sådan for alvor. Yeah. Um, vi kan lige så godt lige sige lige kort, at det her det er anden sidste afsnit i, uh, i den her sæson, altså sæson 2, som vi er i gang med. Um, vi stopper efter næste uge, hvor vi allerede kan reklamere nu, for at vi får AGF-spillere Jens Stage i studiet. Uh, så vi er altså ikke færdige med interviews. Vi er bare lige pauset den her uge her uh, med gæster. Så i næste uge, det er sidste afsnit i den her sæson, og så vender vi tilbage, når øh, VM det begynder igen. Yes, lige præcis. Og det glæder vi os virkelig, virkelig meget til. Vi er, som sagt, øh, mange gange før, øh, vi er rimelig fanatiske omkring VM og landsholdet, så vi glæder os rigtig meget til det her med at komme i gang med at snakke en masse VM, når vi når der til. Men vi holder altså lige en lille pause, fordi at det er en studenterradio det her. Vi er mm. studerende, og der kommer altså en eksamensperiode, vi er nødt til at fokusere lidt på. Ja, yeah. øhm, som sagt, vi også lige... Øhm sæsonen slutter jo snart i, i 2. anden division første division og superliga og vi når ikke at runde det af i næste uge men når vi vender tilbage når vi skal snakke VM så lover vi lige at rundt alle igennem Helt hvordan et, hvordan endte det. Øhm, og oven i det når vi skal snakke VM så prøver vi at se om vi kan få nogle gæster i studiet og det vil ikke interviews det bliver bare lidt nørderi, hvor vi kan bounce lidt frem og tilbage omkring øh, omkring kampene vi vejer hvordan øh, resultaterne er. Ja. Yeah. Næste så synes jeg vi skal gå i gang. Øh, vi skal snakke lidt fodbold nu som vi altid gør og vi skal så... skal vi ikke heller snakke om uh, Køling? Jo, velkommen. Ej, vi, øh, vi, vi fortsætter med fodbold. Altså, øh, vi tager simpelthen anden division nu. Vores øh, tradition med, at vi vil prøve at booste Aarhus klubberne i anden division, så folk får lidt mere information omkring det. Det er altså det eneste sted i medier lige nu, der snakker om de her klubber. Så hvis I er fuldstændig interesseret i Aarhus anden division fodbold, eller kender nogen der, er, så tag lige fat i dem og et spark. Og nu ved jeg godt, at det her afsnit her nok ikke er det, I kommer til at høre, fordi at, øh, der er kapsalat og sådan noget. Øh, og det er, som sagt, i er en der sidder en masse af jer, der drikker øl sammen med os, mm. øh, nede på plænen. Vi kan lige så godt afsløre, at nu at vi har optaget det her en dag i forvejen, fordi vi skal også ned og drikke... Øh, jeg skal i hvert fald ned og mm. drikke mig til øh, til Gulerod, eller hvad man skal kalde det. Og, øh, og, ja. og, og jeg, kommer, jeg vil heller ikke høre det, hvis det var mig, der, øh, der, der sad dernede, og det blev sendt det her. Men øh, hør det på Efterbevilling mm. på vores Facebook-side. Præcis. Men det skal os gå i gang med, med Aarhus-holdene. Det har været en, øh, der har været en mørk sky over Aarhus-holdene øh, i den her forrige weekend. Øh, for i weekend her. Øhm, vi kan lige så være ærlige. Det, er, det bliver meget negativt, det vi skal snakke om nu. Øh, ingen af Aarhus-holdene de har vundet i den her runde. Ingen gang nu har gjort. Ingen gang en uge har gjort. Øh, vi kan starte med det mindre negative. Det er Aarhus fremad. Det er det her hold, vi har snakket om før, der er sikret på at blive i det division. Stort ligner. set. Ja. Øhm, de tabte 1-0 på udbanen til Dalum. Et resultat, øhm, som ikke gør det store ved tabellen, øhm, som sagt, det er ikke fordi, at det er det her hold, vi holder øje med, og vi er bange for, at der ikke, øh, det er ikke... Altså, frem at de er sikret ved, altså, stort set, så... Det tager vi godt sige. Ja, så det er mere de to andre hold, og vi kan lige starte med Lysing, som vi har dækket en del herinde på, øh, på Spark. I, øh, vi har haft Mikkel Andreasen, cheftræner, inden vi har haft Alexander Vælding, før han var, dengang han var til prøvetræning, og så har vi haft øh, topscoren i i startsæson uh, Isak Harup for Lysing. Um, Og de uh, kan altså findes på vores Facebook-side, hvis I mm, har lyst til at høre dem. Præcis. Um, de var på hjemmebane. De var inde i lidt en liten steam, sagde vi lidt. Uh, de havde fået to uregjorde træk, altså to point um, Så tabte de desværre på hjemmebane nu til, uh, til Næsby. Og uh, altså i princippet kan det godt uh, nås endnu, men det ser delt sort ud for Lysing. Og det er også lidt en... Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt at se det her. Jeg synes, det er lidt en tendens fra Lysing, det her at de kommer foran øh, i nogle kampe, og så smider de det væk. Mm. Det er sket i et par af de her kampe her i, i forsæsonen, og det synes jeg er lidt ærgerligt at se den tendens til dem, fordi det viser jo, at de faktisk godt kan, kan komme ud til kampene og være dem, som egentlig sidder på det måske og, og tager styring, men de kan simpelthen ikke holde den, og så ender de med at smide det væk. Det, øh, det er ærgerligt. Altså, den her kamp her, det er godt nok, at de kommer foran, så går der to minutter, så står der 1-1, og så går der så, øh, så går der yderligere et kvarter, og så står der 2-1. Og resten af tiden der har de altså ikke haft mulighed for at komme tilbage, og de ender altså også med 90. minutter at et rødt kort. Det, det er ikke særlig fedt at se som Aarhus mand. Øhm, mm. Og vi holder med de her, fordi at, som sagt, vi har haft dem inde, snakke med dem, kender dem mm. derude. Øhm, så det er da rigtig afligt at se det her. Vi yeah. må håbe, at de kan forvente det lidt. Ja, Silas er øh, personlig ven med Alexander Velling også, som vi dengang vi snakkede med ham, før han var i Lysing også. Og det, det er jo selvfølgelig ikke sjovt for ham, når han kommer ind på et nyt hold og skal se, om han kan bryde igennem, og så ender det højst sandsynligt med, at de nu skal ned og spille i Danmarks serie. Det er, det er en heldig udvikling, mm. øhm, men nu kan vi lige få at øh, vende tilbage til det interview, vi havde med Alexander Velling, hvor han altså kommer fra at have været øh, serierne serien, serien, øh, i Danmarks øh, mest scorende spiller i serie 2, så er det stadigvæk et højt skridt op af at komme til at spille Danmarks serie. Mm. Øh, så lige for hans personlige, øh, der ved jeg ikke, hvor meget det betyder, øh, men det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for Aarhus fodbold generelt, at Lysing, de skal skal ned og ligge i Danmarks Danmarks igen. Øh, men vi kan håbe, at de rykker op, og næste gang er mere øh, hvad hedder det, rustet til at tage vare på anden division næste gang. Ja, og det er ærgerligt for Mikke Andreasen, han skal efterlade holdet i sådan en altså forfatning. Altså, han går for holdet, der rykker op, klarede sig rigtig godt, og så kommer det altså bare, som han sagde, vandt de forkerte kampe. Øhm, og så endte det med, at de rykker ned højst sandsynligt nu. Det er ærgerligt at gå fra. Nu har vi lige øh, god tid i dag til at snakke om tingene. Hvad, hvad er vores holdning egentlig, Frederik, til det her? Nu har vi snakket meget superliga struktur ind imellem. Hvad er vores holdning til den her struktur i anden division med, at man altså kun får point med øh, til nedrykningsspillet fra, fra de kampe mod de andre hold, der kommer i nedrykningsspillet? Jamen, jeg synes, det, det, synes, det er mærkeligt. Uh, man begynder næsten at skulle overveje allerede før sæson om det er nogle vigtige pointe, det her. Lad os nu sige, at de skulle møde videre eller Hellerup uh, hold, som jeg mener er, er meget, meget bedre end... Uh, Aarhusholdene, øhm, så kan man næsten gå ud og sige, at vi har ikke brug for de tre på ingen måde helt Altså, De er ligegyldige i princippet. Øhm, nu... set fra den her sæson, hvor Hellerup altså ligger med i nedrykningsspillet, men øh, det burde frem fremtidigt, ved, ved, ser jeg ikke Hellerup som et hold, der ligger i nedrykningsspillet. Nej, og det er det, jeg mener. Altså, så så, så kan man begynde at overveje, lad os nu sige, at øhm, Brabrand, de, øh, de rykker ned fra første division til anden division, og så er de højst sandsynligt stadig et stærkt hold, og så kan man sige, at behøver vi vinde over Brabrand. Vi behøver ikke give den 100%, fordi øh, de, de ender højst sandsynligt i oprydningsspillet, så det er ikke nogen vigtige pointer, mm -hmm. vi, vi får der. Så jeg synes, det er en mærkelig struktur. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det gør godt for. Især Brabrand er et rigtig godt eksempel på det her. Øh, nu heller råber videre. er ikke nogen, man behøver at, at, at sige den ligning, fordi at, øh, før vi kommer ind i oprykningsspil og der er det jo altså. der spiller Aarhusholdene jo ikke mod øh, sjældne og holdene, mm. fordi det er jo, der er jo forskellige grupper mm. i en division. Øh, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt, det der, fordi at Ja, netop man kan spekulere i, hvad for nogle kampe er vi, er vi, har vi brug for at gå ind med fuld energi til, hvad for nogle kan vi gå ind med nogle reserver og spare nogle spillere. Ja. Øhm, og jeg, i mit hoved, der er 3 point, 3 point, uanset hvem man får dem mod. Mm. Øhm. Jeg forstår ikke helt, hvad pointen skal være i den her struktur. Nej, og så altså, lad os nu sige, at ja, VSK de overlever, hvad vi håber. Så møder de et Danmarks næste år, og så tænker jeg, nu går vi all ind på dem her. Og så næste runde, der skal vi møde Brabren. Jamen, så lader vi bare være med at gå all ind, fordi så sparer vi kræfter. Mm. Det er det, du siger. Ja. Altså, det er mega mærkeligt, øhm, og jeg kan ikke helt se øhm, begrundelsen, og derfor er jeg også imod det. Det er jeg helt øh, enig i. Øh, ikke fordi det, jeg tror, at det kommer til at have noget jeg... at sige, men, øh, men jeg tror eller jeg vil sige herinde fra Spark, at ændre den struktur. Den er mærkelig. Ja, det, det lød det også til på Mick Andresen, selvom han ikke gad at sige det direkte. Det lød det godt nok også til, at han var uenig med, hvordan strukturen var. Det var som om, der lå lidt der i mm. linjerne i, hvad han sagde, at der var noget der. For lige at vende tilbage til tabellen, for vi skal lige runde det sidste hold i Aarhus. Det hold der faktisk, jeg vil sige, det mest spændende at følge lige nu. Michele De Montis, VSK Aarhus, de tabte virkelig en ævlig kamp. En virkelig vigtig kamp på hjemmebane. De tabte de 3-0 til B93. B93, som nu har 18 point hvor VSK de ligger med 15, altså lige præcis under nedrydningsstregen. Der er to point op til Greve. Det er ikke slut endnu, men det, var, det var, altså de tabt slaget, men de ikke tabt krigen. Ja. Nu, øh, nu siger vi her, Michael De Monti og, äh, de og, og VSK, Grunden, til, mm. at vi siger Michael, det er selvfølgelig, fordi han har været herinde i studiet øh, til et interview. Det kan I også finde på vores Facebook-side. Øh, han er altså øh, assistenttræner og øh, sportsdirektør i, sportschef i, øh, i VSK. Tidligere cheftræner også øh, derinde. Så, øh, så det er derfor, at vi... Ligger lidt vinkel på ham, når vi snakker om øh, VSK, det er altså fordi, det er ham, vi har haft herinde, og ham, vi har et personligt kendskab til, på den måde. Ja, yeah. øhm, og det vil være ærgerligt at se VSK rykke ned, for det virker jo som den her lidt traditionsklub, der, der er med til at danne øh, Aarhus-drenge, øh, som så bliver Superliga-spillere. Vi kan jo bare se, at øh, Christoffer Pallesen øh, spillede personligt sammen med Mikkel De Montes, var jo sjovt nok, øh, i Skovbakken, før det blev til VSK. Øh, det, er en, det er en spiller, som, som er blevet sin en Superliga-profil nu. Godt nok spiller han ikke lige så meget for Aarhus, sagde han selv lige nu, men han er stadigvæk i, i, i top-6-hold, så det ville være ærgerligt at se en traditionsklub som i Aarhus ryk ned. Altså, så mister vi to Aarhus-hold, og det ville være utrolig ærgerligt for Aarhus 2. Øh, divisionsbold. Helt sikkert. Især fordi, at det også ser ud som om, at, at vi øh, får brabrand ned fra 1. Fra division, ned mm. i 2. division, så har vi altså ikke øh, nogle Aarhus-hold liggende i 1. division, men til gengæld kun to i 2. division, og det vil altså betyde, at vi herinde får meget mindre af dæk. Ja. <laughs> det er da ærgerligt for vores øh, indhold i programmerne. <laughs> ja, fordi ja, vi kan lige så godt være ærlige. Vi kommer altså ikke til at følge Lysing og hvis VSK, de rykker ned i Danmark-serien. Der, der, der, der trækker vi alligevel stregen. Ja, det er der ikke nogen, der er interesseret i. Det er der sikkert. <laughs> uh, det er der sikkert, der er nogen, der er interesseret i. Uh, men vi kan, ikke, vi kan ikke dække så meget. Vi er nødt til at Mm, så altså vi, vi, Det er derfor, vi selvfølgelig håber på, at de fleste Aarhushold de bliver i 2. eller første division, mm. så vi kan dække dem. Altså Hvis Braabarn rører ned, okay, så, så følger vi stadig dem. Men hvis Lysen rører ud, jamen, så er vi nødt til at vende et år. Altså, hvis... ja, ellers så må vi, øh, ellers må vi udvide til ådder. Ja, og, og vi kan også lige sige, så er det farvel til, til Alexander Vælding. Han nævner vi ikke mere så. Nej, slut med det. <laughs> ja, øhm, virkelig, virkelig ærgerligt for, øh, for Aarhus øh, Boldt. Øh, den her øh, runde, det er ikke slut endnu, som sagt. VSK kan sagtens nå det. Det er kun to point som overlevelse, og der er vist, jeg er rimelig sikker på, der er vist fire runder tilbage. Øhm, så det kan i, i princippet stadigvæk nås. Altså, der er mange kampe, og VSK har det, det. ligner det, de sådan en, en bølge. Altså sådan, så vinder de en kamp, så tager de en kamp, så får de en uafgjort, så vinder de. Det er ikke rigtig til at, at sådan, lige se, hvordan det kommer til at gå. Øhm, hvorimod Lysing, er det ud til at kalde den? Jeg kalder den... Øh, klokken, den er... Ja, herinde, der er den... Øh... 16-12, og Lysing, de er ude. Den er omvendt, den 12-16. Nej 12-16, ja. De er ude. Så øhm, jeg tror, jeg tror altså, vi er bare nødt til at fokusere på, at øh, VSK virkelig skal kæmpe nu, og så frem at de er i anden division. Og, ja. og øh, så er vi nødt til at sige, det er for Lysing. De vandt bare de forkerte kampe. Ja, sådan er det desværre nogle gange i, i den struktur, der er mm. i anden division lige nu. Øhm, til gengæld, VSK, som du siger, øh, er slet ikke at afskrive nu. De har altså kun øh, to point op til Greve, som ligger fri af nedrykningsdregen mm. Øm, yderligere et point derfra, og så op til B93, som også ligger fri nedrykkingsdrejen. Så det er, ikke, det, altså det er rimelig tæt der. Det er også kun fire point op til Hillerød, som ligger deroppe. Hvor der så kommer to point efterfølgende op til det næste. Men der, altså der er ikke nogen hold, der de sagtens skal indhente lige med, med en god steam her de sidste par kampe. Øm, også fordi de har bedre målscorer end Greve. De har kun to point efter... Øm, Dårligere målskående B93, så er de nødt til at have en sejr og yderligere noget andet øh, for at overhale dem. Men det er da rimelig tæt det her, og slet ikke en mulig opgave. Nej, altså... Øh, vi, vi, øh, vi følger jo selvfølgelig stadigvæk alle holdene. Og også som jeg siger, at Lysing, de, de ligner de ude. Vi skal nok stadigvæk... Altså, vi sidder der stadigvæk og håber herinde. Men øh, årets fremad sikrede næsten. VSK kæmper virkelig. Lysing, det, vi skal have et mirakel. Ja. Så... Øh, for ikke at ikke være for negativt, så skal vi altså også væk fra øh, anden division nu. Vi skal op og kigge lidt mere på, øh, på, på første division. Ikke så meget på Bradbrand, for det er heller ikke super positivt. Altså, de, de, de kæmper godt nok også med kløren lige nu om at, at blive i 1. division. Um, til gengæld så har der været en del øh, gode kampe i første division. Øh, Silas har øh, personligt været inde og se en kamp, øh, der havde stor betydning for, øh, for toppen af første divisioner Og øh, det var Viborg Vejle. Ja, yeah. en grim kamp. Det var en, jeg må jeg godt sige, lort herinde. Ja, ja. Det var en lortekamp. <laughs> det var virkelig en ja, lortekamp. Jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, fordi det er måske den mest interessante kamp, der var der, og det var en topopgør, hvor Vejle, de havde vundet over Vendsyssel, de havde vundet over Esbjerg, og nu skulle de altså møde den, den næste tophold. Hvad er det, Vejle sådan kan, siden de taber til Brabberen, men de kan vinde over de tre rigtige hold? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at sige, fordi når man ser de her øh, kampe her, nu er jeg inde og se den her Viborg-Vejle-kamp her, og Vejle virkede egentlig utrolig øh, svage, øh, og det gjorde Viborg også, øh, for den sags skyld. Men Vejle, de, øh, jeg kan ikke se, hvad det, de, de gør rigtigt, fordi at de, øh, de har stort set kun dødbolde, øh, som, de bliver, som de bliver farlige på. De spiller kedelig fodbold, der er ikke ret meget øh, spillet rundt. Øh, de, vil, altså, de vil ikke spille fodbold, og øh, så kommer de frem til de her dødbolde, det er også en dødboldsituation, de scorer på til 1-0. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige mere, end, end at det er kedeligt fodbold, og det var det også fra Viborgs side. Men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, Vejle, de gør rigtigt, fordi at de, ligner ikke nogen, de ligner ikke tophold, sådan som de spiller, i hvert fald ikke i den kamp. Ja, det, det er simpelthen så mærkeligt, fordi jeg, var også en, altså, jeg så ikke øh, kampen desværre. Øhm, jeg var inde og læse om dem, og jeg så læst fans, der, der kommenterede på, på opslag omkring kampen, øhm, hvor alle de bare sagde, at det var sådan en utrolig grim kamp, og i princippet kunne den have endt, til, både, til, både til højre og venstre, men der var det så Vejle, der undbart uh, trækte længst til strå, Um, men jeg synes, det, jeg synes virkelig det er fascinerende hvor vi bare har siddet og svine eller altså ikke svine men vi har virkelig set at uh, sætte ned på Vejle der virkelig kom ud uh, uh, uh, efter uh, forsæsonen virkelig, virkelig skidt og så når de virkelig lige har brug for det så, så det er det som om de bare ja gør et eller andet rigtigt For slå Vindsøgel Esbjerg og Viborg det må sige sig så sådan. det er Superliga klar så de slår dem de skal slå mm. øhm, og det er da godt for dem <laughs> det betyder at de bibeholder sin plads i toppen og, øh, og ligner et oprykningshold men jeg vil sige, at hvis Vejle de rykker op, som de formentlig gør, så skal der ske noget. Fordi sådan som de spillede mod Viborg, det var ikke et hold, der kan klare sig i Superligaen. Og Viborg var heller ikke et hold, der kunne klare sig i Superligaen den kamp. Det, skal jeg virkelig, øh... det er ikke, fordi jeg sidder og taler ned til Vejle, fordi jeg er Viborg-fan. Fordi at Viborg de skal også have en kæmpe sviner for den kamp. De var jo altså, tabt kampen mm. mod et dårligt Vejle-hold. Det gør bare Viborg til et endnu ringere hold den kamp. Så altså det... jeg, jeg sad jo lidt og hypedede Esbjerg til at være det hold, jeg synes, der var sådan mest klar til Superligaen. Men igen, altså, de viser jo også bare ved at tabe, altså, at det måske heller ikke er det her etableret Superliga-hold. Det er, er små vi første Division. Jeg kan ikke se lige et en hold lige nu, der, er, sådan, de der de, de, de er klar til Superligaen. De burde ikke være i første Division. Fordi både Viborg, Esbjerg, Vendsyssel og Vejle, de har vist, at de kan tabe sig selv de dårligste i, øh, i, hvad det, i, i, i første Division. Så mm. altså... Det, jeg, jeg vil virkelig ikke øh, gide eller håbe på, at, at der kommer et hold op, og så bare laver en Helsingør. Nej. Sælger deres profiler, og, og så bare ligger i bunden. Men det, det tror jeg ikke er en fare med, med hold som Vejle, Esbjerg øh, og Viborg øh, for den sags skyld. Mm. Fordi at de altså er klubber med tradition, med øh, fanbase, øh, mange tilskuertal, stadion, øh, professionelt setup. Øh, det er noget andet end det... Øh, end det, som vi ser i Helsingør for eksempel. Det er mm. altså noget mere professionelt, det der er omkring de her klubber her. Mm. Så jeg tror ikke, at din far, jeg tror nok, de skal kunne holde på deres profiler, hvis de rykker op. Og også gå ud og bruge især Vejle, gå ud og bruge nogle penge på at købe nogen ind, fordi Vejle har masser af penge. Det skal der ikke være nogen tvivl om. nej de har jo investorer fra, øh, fra Kina. Ja. Øhm, og de har vel stadig nogle millioner liggende fra domsalder, og jeg også på. Det vil jeg tro. Så jeg tror ikke, det bliver noget problem. Altså, det kan godt være, at de, når de vidste, at de rykker op, at de tænker, nu kan vi lige smide de millioner der skal til for, for, for at blive. Øhm, jeg ved, hvor meget det vil betyde for Vejle, fans og klubben at rykke op. Øh, det er næsten bare nok til, at jeg synes, at de skal være der, bare fordi jeg ved, hvor meget der er. Ja, hvor meget opbakning der er. Til gengæld vi på og Esbjerg, det lyder også bare som Superliga-hold, når man siger navnet på dem. Mm. Og det er også derfor, at at når, man, når vi kommer til at snakke om Superliga-holdene, hvem der kan krykke ned. Altså de, de, der er et Randers-hold. Jeg, jeg vil ikke se Randers i første division. Øhm, de, de spiller ikke godt, nej, men det er jo bare et Superliga-hold, når man hører navnet Randers. Altså Randers er en stor by. Mm. Øh, det kan godt være, at man altid laver de her Randers-jokes om, at det er sådan, en rigtig, øh, sådan lidt bøvet og sådan noget der. Men Randers er en stor by og med stor opbakning til sit fodboldhold. Og det er et stort fodboldhold med meget professionelt setup. Um, og en, ikke en klub, der bør ligge i bunden der. Men det kan vi tage, når vi når til Super ja. League. Um, for lige at vende tilbage til Esbjerg nu. Um, de har jo også spillet en kamp her, mens at Viborg Vejle spillede. Mm. Der har Esbjerg altså også spillet. De vandt 3 år fra Aresja. Der kommer et lille hattrick fra uh, Adrian Petra. Jeg ja. ved ikke, om det er sådan, de skal udtales. Um, jeg har aldrig været så god til det med navne. Um, jeg går ud fra, at det er sådan, det udtales. Han lavede altså lige et lille hattrick her. Um, så han er en 20-årig spiller. Uh, Spiller også for uh, Romaniens uenige landshold. Mm. Øhm, det er da lidt interessant, at han lige pludselig går ud og laver sådan et hat-trick der. Når vi nu plejer at hype Drejer så meget. De har altså også lige en anden en her, man også lige skal huske at holde øje med. Ja, de har jo topscoren i, øh, i første division i Drejer. Øhm, og hvis Esbjerg af en eller anden grund ikke rykker op, så tror jeg også godt, at vi kan sige farvel til Drejer. Han er Superliga-materiale. Ja. Øh, jeg kunne se ham i... Diverse klubber. Jeg kunne faktisk godt... OB kunne jeg faktisk godt se ham i. Jeg synes, de har været en, en klub, hvor kanter, offensiv kanter, de har, de har så og Så kan han de... også beholde striberne. Præcis, og så kan han blive solgt videre til, ja, det ved jeg ikke, om det skulle være en større klub. Men man har jo set nogle spillere, som vi havde Lukas Jensen inde, en kant i, uh, i OB, en Rasmus Falk, en Emil Larsen, der desværre har stoppet sin karriere før tid, og øhm, så de er, nu har de en og også derinde. Og så der er mange gode øh, kanter, og hurtige kanter, så det er godt se, en drejer. Nu ved jeg godt, at han er også meget offensiv og kan spille og angriber, men det er jo bare en god ting. Mm. Øhm, til gengæld synes jeg, det er sjovt med for eksempel, øh, hvis vi kigger på en anden, der ligger højt op på topscoren, det er Vibors Albers. Ja. Jeg tror for eksempel ikke, hvis Vibor, de ikke rykker op, så tror jeg ikke, han bliver solgt. Nej, han, øh, han er ikke... Altså, det kan godt være, at han scorer mange mål, men han er ikke en... Øh en, en mega god spiller. Hmm. I hvert fald ikke i mine øjne. Øhm, han er god til at få prikket nogle bold ind, øh, og især på returboldene. Øh, Lav nogle opfølgere. Øh, men han er ikke en ret stor del af det opbyggende spil. Han er en rigtig en klassisk angriber, og så er han lidt halv gammel. Øhm, så det ja, er også for sent, han, han blomstrer lidt. Er han 29? Han er. 29. 28 28. Ja. Altså, i princippet, øh, os, altså hvis en af de andre klubber, vi var i Grøbeborg, så kunne man jo godt hente ham ind som den her enårs øh, kontraktspiller og sige, sig, nu ser vi lige, hvad du kan i Superligaen, Kan du banke nogle mål ind, så kan du blive forlænget muligvis. Øhm, men, men han kommer jo så fra Silkeborg, øh, mm. øh, til, kom til Viborg fra Silkeborg til den her sæson, øh, så han er jo forløbet prøvet af i Superligaen og har vist, at han ikke kan. Ja, hvilket egentlig er sjovt, at, at, at Silkeborg plejer faktisk at være dem, der tager... Øh, for eksempel var fra for Viborg, mm -hmm. øh, lige pludselig nu, nu spiller han ikke særlig meget mere, men i starten af banket, han der bankede han da mål ind, hvad satse, han ikke kunne i Viborg. Yeah. Så øh, jeg, jeg, det var mere jeg synes drejer han er en fremtidsspiller, øh, der ham kører altså jeg kan godt se ham det solgt, hvorimod imod det er sådan lidt. Jeg tror bare han bliver i Viborg sin karriere ud, hvis jeg, hvis jeg skal tro, altså det tror jeg. Ja, sin karriere ud, det er lang tid, men øh, han bliver nok i Viborg i hvert fald en sæson mere. Mm. Øhm, og så må vi jo se, hvad det bringer der, fordi hvis han bliver, ved med at være god så er det jo også en anden situation. Øhm, men ja, for nu, jeg tror, jeg kan blive solgt det sommer. Det tror jeg ikke. Um, et andet hold, vi lige kan snakke med. Vejle for eksempel, altså de skal vel også ud og lede efter angreb, når de rykker op. Jeg gælder ikke på, at Peter Utaka, han er fremtidsløs. Han er Ja, Silas har et, øh, virkelig en, en ingefidus til Utaka. Um, han har ikke rigtig leveret det, man har håbet på. Forventeligt. Ja, um, så... De skal vel også ud og en angriber, fordi det er som om, dom han ikke rigtig er blevet erstattet. Øhm, enten skal de måske skifte spillestil, øhm, for det føles virkelig, at dom, han var virkelig en kæmpe del af det her af det her vejlehold. Og så er det umiddelbart som om, at Luati og Suser de ikke rigtig har leveret lige så godt, måske. Okay, man kan igen henvise til kampen mod Viborg. Der ville de to ikke ret meget. Mm. Øhm, det var ikke meget, man så dem på bolden. Øhm, der kom mere fra Viborgs offensiv, end der gjorde fra Vejles offensiv. Øh, men heller ikke noget godt der. Øh, men men der, Men som sagt Vejle ville ikke ret meget der. Mm. Og det er som om at de har mistet deres øh... altså de har mistet tænderne. De øh... er de ikke noget at bide fra sig med. Det er sjovt når man tænker på at vi sad og så en jeg kan ikke huske hvad det var for en kamp med Vejle. Det kunne, det kunne faktisk godt være Vejle Vivor, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald en Vejle kamp hvor vi fik at vide, at der sad Everton scouts mm. og Porto scouts på Vejle stadion for at kigge på øhm... på Alan Sousa. Ja. Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, øh... at at at det er så gået hen til det her hvor øh... hvor man ikke hører om dem længere. Jeg tror, ikke, de, jeg tror ikke, at de sidder på stadion længere, de her, de her scouts. Der. Nej, Nej de, de, er til, de er taget til Viborg måske, der er begyndt at anvende de her unge spillere. Noget jeg også gerne vil Rose Viborg for. Jeg synes, det er mega fedt, at de, de gør det. Nogle gange kan det godt blive for meget. Ja, det er jeg enig i. Øhm, igen kan jeg henvise til kampen. Viborg, Vejle, øh, Gandrup, man vælger at skifte ind. Øh, jeg mener, det i stedet for Moses. Øhm, Hen mod slutminutterne, hvor man er bagud. Mm. Og så vælger man simpelthen at skifte, skifte Gantrup ind. Som, altså Det er jo ikke en forstærkning at sætte ham ind. Det kan han være i fremtiden. Han er, han er et stort talent, men det er jo ikke en forstærkning at sætte Kasper Gandrup ind, øh, når man er bagud, mod mm. Vejle. Så altså, det er det, det, det. Esbjerg, de har kørt den her. Nu, nu prøver jeg lige at sætte de tre op mod hinanden. Altså Esbjerg, de har kørt den her under transfermarked. Vi har de spillere, vi skal bruge, og vi kører med den her trup. Vi, er, vi har en Drejer, og vi har en Petri og, øh, og så har vi en Rudolf Osten på midtbanen og det er dem her, der skal prøve at, at føre os frem. Færd nok, de, de laver lidt en brøndby, de holder på det, de har, de gider ikke ud at finde nyt. Mm. Vi hvor? Vi henter en masse gode spillere, offensive spillere ind. Vi prøver at anvende så mange unge spillere, vi kan, og så prøver vi øh, på en eller anden måde at, at komme op i Superligaen ved det. En, en, en blanding af etablerede offensive spillere, og så en masse ungdomsspillere, der skal ind og, og blandes med det her. Og så er der Vejle, Uh, som så sælger deres ene store profil, og så prøver at erstatte med en ny stor profil, og ikke ændre spillestil. Mm. Det er lidt det, ser de tre hold sådan. Og så skal må... lige tilgang til det. Mm. Og så må vi se, hvem der lykkes. Altså, de, de kæmper om det lige nu. Altså, det, det er svært at sige, hvem, hvem der tager. Altså, der er også en vendsyssel. Jeg det er, skulle lige, lige til at sige, at vi skal ikke skrive vendsysselet af den her mm. ligning her, fordi lige nu ligger de altså højere end Viborg. Mm. Øhm, og ser også ud til at spille, ganske udmærket. Ja, og øhm, vi kan lige snakke om Viborgs program. Bare lige fordi, nu ved jeg godt, at vi kører meget i Viborg, men også bare lige fordi, Kristoffer Pallesen har været inde, Lukas Jensen har været inde. Og så er Viborg også bare i de mere spændende hold, og det, altså det er ikke kun fordi, jeg er Viborg-fand, det, men det er de mere spændende hold at følge med i der lige nu, fordi at, at de lige nu lidt er den her outsider til at mm. tage oprykningspladserne, men at den er meget åben stadigvæk. Så øh, de skal møde de næste to runder i hvert fald. Så er det Vensyssel, og så er det Esbjerg. Ja. Det er her, jeg tror, at vi får afgørelsen. Det her, de her matchbollede, de skal... Altså, hvem, hvem er det, der skal? Øhm, jeg tror, hvis jeg skal komme med nogle bud, så tror jeg, at Viborg godt kan slå vendsyssel. Men jeg tror ikke, de kan slå Esbjerg. Nej. Jeg tror, at det en, de taber til Esbjerg, men jeg tror, de slår vendsyssel. Øhm, nu ved jeg ikke lige, hvem vendsyssel de har i, i runden, hvor Viborg, de skal ved Esbjerg selvfølgelig. Men det, at, altså det, jeg, jeg, er næsten til, jeg vil sige, Vejle Esbjerg, kommer med, og så den tredje plads der, den kommer til at slås og Viborg om. Øh, kampen, hvor, øh, hvor Viborg de har Esbjerg, der har øh, Vendsyssel de har tistet på udebane. Og det, det, det, altså, det er jo på ingen måde en nem kamp, det skal vi ikke sige. Nej, men den er ikke lige så svær som den var. Øh, det er rigtigt, i den første sæson. Det er rigtigt, men altså det er ikke øh, vi skal ikke bare sidde her og sige, at øh, den er en walk-over, fordi vi så Brabrandt slår Vejle på øh, Vejle på hjemmebane der, så alle kan drille, øh, selv skive, selvom de er rykket ud nu. Øh, Første division, de kan jo stadig drille, hvis de har lyst. Mm -hmm. Vi hørte på Christoffer Pallelsen, han sagde det der med, at det der motiverer øhm, hold, der ikke rigtig har noget at kæmpe for, eller hvad det, altså, det er jo det der med, at de kan drille. De kan næsten afgøre, hvem der er, der vinder øh, mesterskabet, siger han nogle gange jo. Ja. Så, øhm, og så igen, så har første division vist sig indtil nu at være en, en division, hvor alle slår alle. Yeah. Øhm, der er ikke noget, der kan afskrives, og der er ikke nogen kampe, der er walkovers, øhm, brabrand, som vi har kaldt... Øh, dårligt kører, og sådan noget. De spiller øh, rigtig meget uregjort med de her tophold her. Øhm, vejle. Ja, de, øh, de er og leger lege lidt. Mm. Lege lidt med mod de store drenge nogle gange. Øh, og derfor så er det igen, man skal ikke afskrive de her bundhold her. Og man skal aldrig nogensinde se en kamp som no walk-over. Øh, så selvom at Viborgs program ser hårdt ud end en vendsyssel for eksempel, så betyder det ikke, at det er Viborg, der tager... Eller vendsyssel, der tager oprykningspladsen. Mm. Fordi at Viborg kan sagtens give at stå, slå de store hold og vendsyssel skal sagtens at ta, øh, skabe til de, eller tabe til de mindre, og også omvendt, hvis det havde været den vej rundt. Ja, så øh, jeg vil ikke sige, at det er den mest spændende, men det er det måske. Altså Superligaen virker næsten afgjort ved, at Brøndby tager mesterskabet højst sandsynligt. Mm. Øhm, det er Første Division, der måske er den mest spændende at følge lige nu. Og så de her nedryknings -kampe, eller, øh, ja øh, nedrykningskampe ja. i Superligaen nu her med, hvem der så skal møde mm. dem fra Første Division. Øh, det synes jeg også er meget interessant. Det kommer vi til lige om lidt, så kan vi lige snakke om, lad os nu, så kan vi sidde og gætte på, hvis nu Viborg, de ender på en tredje plads. hvem de så møder måske. Mm -hmm. øh, Viborg har været der før, de var der sidste år. Kender de til det? Øh, er de nervøse på samme måde? For nu ved de, nu nu er ud ude i den her situation igen, eller er det noget andet, når man skal op af Det kan vi lige, øh, lige komme ind på lige om lidt igen. Men lige for at runde af her, øh, så kunne jeg godt tænke mig bare sådan, at høre dig Silas. hvem tror du, hvordan tror du, placeringen i top 3 i første divisionen bliver? Mm. Esbjerg Vejle. Vibo, Vibo, ja. Jeg har øh, jo... Jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg er enig. Jeg tror faktisk, jeg vil være enig i det. Jeg synes også, Esbjerg, er det stærkeste hold er i første division lige nu. Vejle er ikke det stærkeste hold. De var det hold, der vinder de rigtige kampe. Mm -hmm. Og Vibo er det, det mest spændende hold. Ja. Øhm, nu må vi se... Altså, de har også en park, der siger, at han gerne vil ind og lave en en rolle her til sidst. Det kan være, at han er den, øh, jokeren. Tykosen også øh, mm -hmm. tilbage igen blev skiftet ind øh, imod Vejle og var nærmest... <laughs> Det eneste positive i den kamp øh, for Viborg siden. Han kom ind og lavede en rigtig god aktion lige da med det samme. Han kom ind lavede godt nok en, en jeg vil ikke kalde det en fejlaflevering, han, øh, men han får bolden, han dribler afsætter en mand og, øh, og laver sådan et toer med, nu kan jeg sgu ikke engang huske, hvem det er med, det med Mikkel Jespersen. Mm. Øh, Mikkel Jespersen får den fra Tykosen, øh, øh, og så spiller øh, Jespersen tilbage til Tykosen, og så vil Tykosen spille den med sådan en lille helaflevering ned i dybden. Men Mikkel Jespersen tager ikke løbet. Så jeg ved ikke, om jeg kan kalde en fejlautværing eller en fejltolkning af Jespersen ikke at tage løbet. Jeg var efter Jespersen i den kamp, så jeg siger det ved Jespersens skyld. Han var elendig i den kamp. Godt så. Um, <laughs> lad os komme væk fra første Division. Der, ja, nu, uh... nu har vi snakket nok om det. Um, lad os rykke op til Superligaen, fordi vi kommer selvfølgelig til at snakke om første Division igen. Altså nu, når vi skal snakke om Superliga, fordi det, de begynder lidt at merge ind til hinanden her, når de her nedrykningsplayoff nærmer sig. Um, vi kan lige hurtigt runde de vigtigste resultater, der var. Midtjylland de vandt 3-0 over OB på hjemmebane. Vigtige point. Til gengæld så vandt Brø Brøndby igen. De vandt over Nordsjælland 3-1. Ellers en spændende kamp af Nordsjælland. De havde Jonathan Amon, han er en unge amerikaner, 18 år tilbage i truppen. Skåret i mål allerede i sin første kamp tilbage fra sin skade. Han, han ligner en, en spiller med utrolig meget talent. Øhm, han, han runder fuldstændig Araju i, i Brøndby's forsvar af. Op til flere gange. Han skaffer sig, han laver så et straffespark desværre til Brøndby. Så Brøndby de, de kommer foran 3-1 og, og lukker den her kamp. Og Brøndby var det stærkeste hold. Det skal det ikke komme udenom. Øhm, men da der stod 2-1 til, til Brøndby, der tænkte en omstilling så kan være Nordsjælland godt. Men Nordsjællands øh, altså forsvar det er elendigt. Mm. De har så stærkt offensivt, men deres forsvar, det er der er ingen erfaring dernede. Men MT Liga, han, han var det eneste håb, der var. Og da han stoppede, så ff, ff, ff, yeah, forsvandt den, den stabilitet, der var i forsvaret. Nu er det bare en masse unge spillere, som der selvfølgelig nok kan blive gode en dag, end Victor Nielsen, der er 19 år. Kæmpe talent. Det er bare ikke godt nok lige nu. Og lige netop i forsvaret, øh, der er den her erfaring bare et must mm. at have. Øhm, vi ser det også i, i Ajax, synes jeg. Øh, hvor at Ajax, de, altså selvfølgelig noget højere niveau... Også et udmærket forsvar. De har en spiller som Mathis Delik dernede og sådan noget. Men, øh, men også et meget ungt forsvar, og altså også no et, et hold, der lukker forholdsvis mange mål ind i forhold til, at de er tophold. Mm. Øhm, så det er lidt den samme, man ser der, synes jeg. At erfaring, det er altså bare... Øh, offensivt, der er erfaring ikke så vigtig, øh, synes jeg ikke. Fordi der er det meget mere det her med, at man har tro på sig selv, mm. energi, øh, tør at prøve nogle ting af, øh, og eksplosivitet og alt det her. Og det er der mange unge spillere, der har men i forsvaret har man brug for, at der er noget erfaring ned. Ja, mm, yeah. det handler om placering også og sådan noget. Altså, øh, stå det rigtige sted, øh, ved hvad man skal gøre ved til scenarier, og situationer. Som du siger, en, en ung angriber, han skal bare kunne sparke til en bold næsten øh, i, i en rigtig retning, mm -hmm. så, så, så er det godt nok. Men nede i forsvaret, der skal man tage kloge beslutninger, at man kan koste en kamp at lave straffespark. Og jeg tror også godt, at vi kan næsten konkludere, at jeg tror, det er det, der kommer til at koste Nordsjælland-branche, altså tredjepladsen til FCK, det er simpelthen deres forsvar. Ja. Yeah. Det, øh, det er jeg enig i. Og så især fordi, at FCK har fået lidt mere styr på deres forsvar. Netop. Øhm, FCK ligner et hold, der kom for sent i gang. Mm. Øh, Victor Fischer han har gået direkte ind og blevet den her stabilitet. Robert Skov synes jeg også, vi skal rose rigtig meget. Øhm, Rasmus Falk han har været i at spille midtbanen, hvilket er sjovt. Øh, det virker lidt som en panikløsning af stålæn til sommervinduet, hvor han måske skal hende den ny midterforsvar i stedet for kvist. Hvor det ligner lidt, at Kvist, han måske er på vej ud af, af varmen i FCK. Øhm, Seca er stadig der. Øhm, nu begynder Rasmus Falk at spille, altså en kan-spiller der begynder at spille central midtbanen. Det begynder lidt at, at skrige lidt, at Kvist ikke længere, virker ikke længere tro på ham på så højt niveau. Øhm, så jeg tror også, at FCK de ved hjælp af Fischer, ved hjælp af en Robert Skov, en Santander, der... Trods han har været lidt ude i øh, en shitstorm lige for nylig, på grund af det frispark, han tog, som man fik at vide, han ikke skulle tage, så tror jeg, at han kommer også til at have en afgørende faktor i, at de kommer til at tage den her tredjeplads, og skal spille den her Europa-playoff-kamp. Øh, jeg tror ikke, det bliver Nordsjælland. Jeg vil også sige, øh, det er ikke fordi, at jeg synes, det er fedt at få øh, FCK, men jeg, altså, jeg vil gerne se Nordsjælland i Europa. Øh, mest de her unge spillere, og se dem komme mm. ud og blive opdaget lidt, og få nogle øjne på sig. Men jeg vil hellere have FCK ud i Europa, øh, på, øh, set med de briller på, som vi har snakket om tidligere øh, i vores første sæson især. Det her med, at jo bedre de danske hold de gør, sig, øh, eller gør det i Europa, jo flere danske hold får vi også med i Europa. Mm. Og jeg ser FCK øh, have mulighederne for at gøre det bedre næste sæson i Europa, end Nordsjælland ville kunne gøre det. Især I, fordi at Nordsjælland ser ud til måske også at miste en som Mathias Jensen. Ja, yeah, der går mange rygter om Ajax. Hvilket øhm, er være et fint sted, synes jeg, hvis han står derhen. Kan, de kan udvikle ham, tror jeg, til en, til en rigtig dygtig spiller. Han er også 23, så han er ikke helt ung jo. Mm. Men øh, ja, jeg tror også, at øh, SK... Jeg, altså, jeg vil også se dem begge i Europa. Det, det er faktisk øh, Den ene det kunne være mere spændende, den anden unge spiller, erfaren end Victor Fischer i Europa. Det vil være utrolig spændende at se. Vi så ham mod Atletico Madrid, hvor han scorede. Øhm, men nu skal vi lige kigge på deres program, for eksempel. Øhm, næste runde her, den kan blive virkelig, virkelig vigtig for alle. Øhm, Brøndby skal møde FCK, øhm, og hvad hedder det? Midtjylland skal møde Nordjylland. Og de, fire, de to kampe der, det kan være afgørende for alle fire hold. Øhm, fordi hvis nu FCK de kommer ud med blod her, og nu slår de så Brøndby, så, og Midtjylland de så vinder over Nordsjylland, så, så er den ved lukket. Så er FCK på tredjepladsen. Øhm, og så er Midtjylland kun to point efter Brøndby. Um, så man skal ikke tro, at, at Brøndby de bare går ud og, og, og løber FCK over nu. Fordi FCK har noget, de har altså også noget at kæmpe for nu. Det er ikke længere den her, de kommer knap nok med i, i slutspillet måske. Nu er de reelt, altså inde i, i varmen, og nu, altså, nu er Europa tæt på. Og FCK står altså også meget formstærke. Mm. Um, og det har været nogle tætte opgør med Brøndby indtil videre i den her sæson. Um, vi får rigtig mange af dem, det er det fede ved det her slutspil her, vi får rigtig mange FCK og Brøndby opgør. Um, Ja, det er jo positivt, når vi snakker om strukturen. Ja, det skal man også huske. Man skal huske at sige de positive ting. Mm. Øhm, så jeg synes, at det er, altså ja, du har ret. Det er overhovedet ikke en måde at den her til. også især fordi det er i parken. Mm. Øh, det er ikke, jeg ved ikke om jeg ser Brøndby som favoritter. Måske lidt, men jeg ser den sådan lidt 50-50. De opgør, de har bare et andet liv, synes jeg. Altså man kunne komme ind med Brøndby, de kunne komme ind med ja den steam, de har nu i FCK, de går tabt alle kampe. men alligevel sådan være vildt åben jo altså. Bare fordi at når de to hold i mødes, så er det en helt anden kamp. Uh, og som Midtjylland-fan håber jeg da også, at FCK går ud og slår Brøndby. Uh, men jeg siger ikke, at Lække Midtjylland de kommer til at få en nem kamp mod Nordsjælland heller ikke. Uh, så det er nogle, nogle spændende kampe, det her. Og de kommer til at have en virkelig virkelig afgørende uh, ja, på tabellen, hvordan det kommer til at se ud. Fordi ja. hvis Brøndby de slår FCK, så tror jeg at vi godt, vi kan kalde dem. Men uh, lad os prøve at kigge på lidt på de her playoff-kampe, vi snakkede om. Vi kan lige starte med Europa-playoffene, som de bliver kaldt. Det er her, hvem der skal møde... Øh, enten Nordjylland eller FCK. Lad os nu sige, det er FCK indtil videre, i hvert fald det ligner. Så kan vi lige kigge på de to kampe, der skal spilles, og så kan vi prøve at give os lidt vores tanker om, hvem vi tror. Det er Sønderjyske mod Hobro, og så er det AGF mod OB. Og bare lige for hurtigt, dem der sidder derude, hvordan det kommer til at foregå. Vinderen af Sønderjyske Hobro og vinderen af AGF og OB, de møder hinanden, og den der vinder den kamp, de går så videre til at møde enten Nordjylland eller FCK i den her Europa, og den der vinder den kommer med i Europa League Yes. Så der starter med Sønderjyske Hobro. Uh, en Hobro, der har en uh, igen målvarm Chirkevold, der scorer hat uh, Han ligger nu uh, suveræn på topscore uh, jeg, jeg tror også godt, vi kan kalde den det har Chirkevold, der vinder den i år. Uh, et mod Sønderjyske Hold, der har været meget i, i den her kaotiske tid med matchfixingsagen. Uh, det er lidt sjovt nu, at Hobro mod Sønderjyske, det er jo en masse vildsom, der står for en Jesper Bøge. Den her Snapchat-sag, der var jo. Mm -hmm. Det bliver lidt spændende at se, om det kommer til at have en påvirkning. Drama. Drama, ja. Uh, Mads som der er også ved at være lidt i form uh, endelig for Sønderjyske. Uh, det bliver en utrolig spændende kamp, men uh, hvis jeg skulle kalde den, så tror jeg, jeg hiver den til Sønderjyskes side. Jeg tror, de har noget erfaring. Jeg tror, de er kommet ud af den her sag nu. De, de ved godt nu, okay, matchfixens sag, den skal glemmes nu. De blev frifundet. Nu skal de fokusere på det her, og jeg tror, at de har bedre... Jeg synes, de har bedre spillere end Hobro, som lige pt lige bare meget afhængig af Kirkevold, han rammer målet rigtigt. Ja, yeah, jeg synes, det er svær at spå om, fordi begge hold... Uh, ligner egentlig, at de ser stærke nok ud. Mm. Øhm, sådan rent formmæssigt, der, der ser Hobro en lille smule stærkere ud. Øh, men jeg er også enig med dig, at truppen i Sønderjyske, Den er lidt stærkere end Hobro-truppen. Mm. Øhm, men jeg tør, jeg tør virkelig ikke begynde at spå om det her. Øhm, jeg tror, at Sønderjyske, de vinder den første kamp, og så tror jeg, de holder den hjem mm. øh, i Hobro. Øhm, på en snæver sejr. Yeah. Så kigger vi lige på den anden, det er AGF mod OB. Det lige for, jeg synes, den er spændende den er mere spændende. Meget mere spændende. Æh, vi kigger på det AGF-hold, der endelig er begyndt at, at røre på sig. Vi, vi nævner det hver uge, at nu begynder altså at ligne et hold, der faktisk... Øh, ja, de skal ikke kritiseres længere. Æh, David Nielsen han begynder at have styr på det. Tobias Sarner, der, øh, der viser at han, altså, han er selvtillid. Lidt fischer, synes jeg. Æhm, og de har så mange gode... Øh, ja, forskelligt. Altså en, en mini, en spilmand, en Kasper Junker... Bundo virker virkelig spændende også. En, øh, en push, der også begynder at røre lidt på sig, som skal op mod det her OB-hold, som vi også er rost rigtig meget for deres øh, offensive kræfter i Hellenius og AK-47, Anders Jakobsen øhm, Jeg synes, det er svær. Øhm, jeg, tror, jeg kunne godt se OB-AGF ende ud i, en, i to uger kampe, og det vil et udvandt mål, der kommer til at afgøre øh, den kamp. Det kunne sagtens være. Øhm, jeg synes, det er ærgerligt, at det er OB-AGF, der skal møde hinanden i den her kamp her. Øh, og så en kedelig en med Sønderjyllske og Hobro. Altså, I mine øjne. Mm. Jeg ville hellere have haft, at det havde været AGF mod Hobro og øh, Sønderjyske mod OB for eksempel. Eller, eller omvendt. Altså, eller den anden kryds den anden vej. Yeah. Øh, så at vi får den der øh, altså, finale mellem nedrykningsholdene, øh, som havde været øh, AGF mod OB. Fordi at det er klart de to stærkeste af de hold, der har ligget i mm. nedrykningsspillet. Øh, nu møder de hinanden nu. Og så må man jo se den med. Ja, yeah. jeg tror, hvis jeg skulle give et bud, så tror jeg på AGF. Det, øh, jeg hælder også mest til AGF. De har, de har set lidt... Sådan rent trupmæssigt har de et rigtig godt hold. Mm. Det har OB også. Øh, men jeg synes bare, at AGF har set lidt stærkere ud. Øh, godt har de haft to nederlag i de seneste tre kampe, men de har lige vundet den allerseneste igen her. 5-2 år Silkeborg. Øh, jeg siger AGF, og jeg, tror, at, øh, og jeg tror igen, ligesom jeg sagde med øh, Sønderjyske, jeg tror, øh, at de tager den i den første kamp, øh, og så holder de den hjem i den anden. Og hvis nu det går, som vi siger, så møder AGF Sønderjyske. Og igen, der tror jeg også, at altså, det er igen utrolig gode hold. Altså juskal er utrolig god defensiv, øh, og, og de ved, hvordan man spiller de her kampe. De har været der før, også i europæisk. Øhm, men jeg tror, at David Nielsen han har fundet en eller anden lidt øh, formular eller algoritme, der virker i AGF nu. Og jeg tror, at altså, han trækker dem til, til den sidste øh, Europakamp her, og jeg tror, det bliver mod FCK. Jeg er enig. Så AGF og FCK, det kunne faktisk være en, en, en udmærket kamp, synes jeg. Men igen, jeg tror også altså godt, man næsten kan kalde det, det bliver. om det bliver Søndüsk AGF, Hobro eller OB, så tror jeg, det bliver FCK der trækker den her i Europa-plads. Ja, men man skal aldrig sige noget aldrig, aldrig fordi når snart det er playoff-kampe, så kan alt ske. Vi så mm. den Viborg-Helsingør sidste år. Men ja, ud fra sådan rent styrkemæssigt, så vil jeg da også sige, det bliver AGF i Europa, og jeg tror det bliver eller ikke AGF, det bliver FCK i Europa, mm. og det bliver AF, äh, det bliver på bekostning af i den sidste kamp. Ja. Yeah. Før vi lige tager ned til, til de nedrigtningsblæger, så vil jeg lige kort, øh, kan vi lige kort snakke om pokalfinalen. Øh, den består nu af, at vi har ud af Brøndby og Silkeborg. Silkeborg de slog Fredericia 1-0 i semifinalen på et selvmord af Fredericia. Og øh, Brøndby de slog Midtjylland igen øh, 3-1. Øh, så det bliver Brøndby mod Silkeborg. Og, øh, den er godt nok svært ikke at give til Brøndby allerede, synes jeg. Jamen det har vundet pokalen. Det, det er sjovt, fordi Jace yes, Thorup, han har jo også været ude og udtale, altså Mitchell, han, træner, har sagt, øhm, tillykke med det double. Ja. Yeah. Øhm, der kunne jeg godt lige tænke mig, inden vi går videre, bare lige høre dig sige, synes du, det er i orden? Og, altså, vi ved jo godt, hvorfor han siger det. Det er sådan lidt nogle mind games. Han prøver at overføre presset. Er det i orden bare at sige, øh, tillykke med det dobbelt, før man egentlig har, altså, at det er afgjort? Ja. Yeah. Mm, yeah. Det synes jeg. Øhm, det er en del af alt, hvad man kan, altså, en del af fodboldspillet, det er det psykologiske uden for banen også og det synes jeg er fint så længe man ikke siger noget hvor man sviner nogen til eller er efter nogen mm. så synes jeg der ikke der er noget problem det må han gerne gøre det der ingen problem jeg også jeg ved ikke hvor meget det virker for jeg, Brøndby fans eller Brøndby og, og trænerne, de ved jo godt hvorfor han siger det så virkningen har måske ikke den virk altså det han håber på men altså det virker lidt for meget mig at overføre ansvar og sådan lidt. nu i har vundet dobbelt så hvis I ikke gør det nu så er det faktisk dårligt Jamen, jeg mener det var, de, var det var Christian Nørgaard, der der lavede den samme, Um, her, da der var vinterpause, mm. uh, hvor han sagde, uh, at Midtjylland var favoritter til at tage mesterskabet. Um, det er den samme, han laver jo. Mm. Uh, han fralægger ansvaret, lægger presset over på modstanderen. Um, det, jeg skal ikke kunne sige, om det er det, der har gjort det nu. <laughs> uh, men det har da på en eller anden måde virket for dem, fordi nu er det der, Brøndby, der ligger til at tage mesterskabet i hvert fald. Um, så han har lavet lidt den samme. Så, altså, og der synes jeg også, det var okay, han gjorde det. Det er bare lidt sjovt, at Jes Thorup, han giver bare Silkeborg ingen chance. Tillykke med det dobbelt. Ja. <laughs> det var sådan, ja, Silkeborg, I har tabt. Det har, nej, jo, I har tabt. I har tabt. Øh, Hold nu op. Ja, netop. Øh, Jeg skulle spille to kampe mod Hellerup før. <laughs> altså. Ja, ja, netop. Øh, og de vandt knap nok over uh, Fredericia i semifinalen, mm. og de spiller ikke særlig godt. i de p.t. deres forsvar. Det er, uh, som sagt, lige tabt 5-2 til EGF. Skrækkeligt, ja. Nedrykningsplayoff. Det her, det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Um, Interessant. Vi kan lige starte med de kampe, der er lige nu. Det hedder Silkeborg, Lyngby og Randers Helsingør. Yes. Ud for de her resultater, øh, altså ud for de her kampe, hvis vi skal gætte resultaterne, så vil jeg sige, Silkeborg og Lyngby, der vinder Silkeborg. Lyngby er det dårligste hold i Superligaen lige nu. De har ikke vundet en kamp i, jeg tror, hvis det er 21 kampe i træk. Lyngby er det dårligste hold i Superligaen og det dårligste hold i 1. division. <laughs> ja. noget af en udmelding at komme med. Thomas Nørgaard, han sagde hvis noget at de ville fokusere på de her playoff-kampe, og så bare tab altså så næsten tab de her kampe op til de her lidt ligegyldige kampe men det kan jeg ikke se hvad der går godt for på et hold der er ikke nogen selvtillid at komme ind med at sige ja vi har lige tabt 20 kampe i træk men til gengæld går vi all ind på den her kamp nu altså det det altså virkelig virkelig, virkelig dårlig planlagt det der fedder at komme med og sige nu har vi vundet 20 kampe i træk og så går ind men altså jeg synes det er virkelig øhm, virkelig trist at se på at hvis man går ind på resultats app mm. øhm, og så går ind i den her Lyngby Silkeborg kamp her og så trykker head to head, så kan man jo se formen. Og der kan man trykke show more matches. Og hvis man gør det for, øh, for Lyngby kampe, der er ikke den eneste grøn. Man kan ikke se så mange kampe, at man kan se en grøn. Og en grøn, grøn det er altså en sejr. Øh, der er utrolig mange røde. Det betyder nederlag. Og så er der et par enkelte gule, det er uafgjort. Den her sag har bare taget så hårdt på Lyngby De har mistet deres profil, og de er ikke erstattet. Altså det, det er en knækket klub. De skal ned i første division. Men lad os nu sige, at Silkeborg, vi tror, at i vinder. Det betyder, at de går videre, og Lyngby går over en anden øh, gren og går videre. Altså, pa, altså går videre. Hmm. Så er der Randers Helsingør, hvor jeg så, at Randers, de, de vinder. De har Kadri, som er en formstærk spiller lige nu. De har en, øh, en, et navn, jeg næsten ikke tør at sige, for en spiller, der hedder Zabalovianice, som har scoret i rigtig mange kampe i træk nu. Øh, Helsingør ligner lidt det her hold, der skal ud og kæmpe om overlevelse imod et, et, et første divisionshold igen. Øhm, så hvis vi siger det, så ender det med, at Lyngby skal møde Helsingør, og Randers skal møde øh, Silkeborg. Men man kan sige, at Helsingør, de kender de her nedrykningskampe her. Mm. De slog Viborg i dem, hvor man overhovedet mm. regnede med det. Øhm, ja, ja. Og Randers er ikke særlig godt spillende. Jeg vil ikke nødvendigvis... Øh, jeg håber, Randers vinder den, men jeg vil ikke nødvendigvis sige, at de gør det. Jeg håber, at Helsingør de ryger på røv og albuer ned i 1. divisionen nu her. Øhm, men jeg tør bare ikke sige det, fordi at Randers er også dårlig lige nu. Ja. Yeah. Men hvis vi nu leger med, at Randers, lige nu på en eller anden måde lige når over stregen og, og slår Lyngby, eller slår Helsingør, så går de videre til den her runde, der hedder Silkeborg mod Randers, mm -hmm. hvor den, der vinder den kamp, er sikret i Superligaen, og taberen skal møde nummer tre i, øh, i Nordic Big altså i første division. Så hvis vi går ud fra, at de tre, vi sagde i, øh, i første division, vi tror den ende, så skulle det blive Viborg mod Randers. Det kunne blive en interessant kamp. Yeah. Kampe. Øhm, som du siger, et Randers der er lidt i krise, de har ikke helt fundet deres form, hvor et Viborg hold der begynder at, at, at, at vide, hvad de vil. Jeg tror ikke, det vil vinde nogen nemme kampe for nogen af dem. Nej. Og jeg kan ikke sige lige nu, hvem jeg tror faktisk, der vil vinde. Det tør jeg heller ikke spå om. De spillede jo en øh, træningskamp mod hinanden øh, mm. i, her i vinters, som, øh, som Vibor jo vandt. Øh, så ja, den, det, det er jo åbne kamp, det der. Og den, der vinder, den kommer så altså i Superligaen, og den, der taber, rører i første division. Ja. Så er der så Lyngby-Helsingør. Øh, og lad os sige, at... Øh, ja, hvem tror vi, der vinder? Jeg tror, at Helsingør kan faktisk godt kunne hive lidt de strå mod Lyngby. Mm. Øhm, som du siger, at de Helsingør de har erfaring med play-off. De virker, som om de har lidt mere forstand på, hvad de skal gøre, hvor Lyngby de virker ligesom... Det er bare en kriseklub. Øhm, så hvis... Den, der taber den kamp, rører jo direkte ud. Og vinderen, lad os sige, det bliver Helsingør, skal møde nummer to i første division, mm. som så ud fra vores forventning uh, bliver Vejle. Og så bliver det Vejle mod Helsingør. Og den skulle Vejle altså gerne kunne tages, det synes jeg. Mm, det, tror, det tror jeg også. Uh, man skal aldrig sige aldrig, som du siger. Helsingør de har været ude det her, før hvor de slog et hold, så man også tænker, den skal vi jo også have. Ja. Men vi siger Vejle, og så kommer det altså til at hedde en Superliga, hvad det hedder. Uh, Esbjerg, Vejle. Og så tør jeg ikke sige Randers Vivor. Vigvård. <laughs> ja, men jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg ved det virkelig. Det, det er en kamp, jeg, jeg vil se mest frem til alle kampe. Det vil sgu være Randers-Viborg. Nu vil jeg lige luft mit lille håb her. Mm. Øhm, fordi nu siger vi Randers til at slå Helsingør. Mit håb, der er jo, at Helsingør, de slår Randers. Øhm, og så taber til Silkeborg. Fordi så, øh, hvis Viborg tager den tredje plads, vi har snakket om, så er det hævnens kamp. Ja. Så er det Helsingør-Viborg om Superligaen mm. en gang til. Det gad jeg godt. Det, ja, det er altså... Jeg tror det vil skabe en helt anden altså, atmosfære på stadion og, og stemning omkring kampen. Altså jeg tror at det vil være den, altså, den mest hypede kamp måske af alle de af de kampe her så. Mm -hmm. så. jeg håber det er det også. Altså øh, så hvis det kommer, ja. så skal jeg på stadion. Ja, det det, det, jamen det den tager vi vores selvfølgelig så. Det kan jeg kun se. Altså jeg kan ikke se at de taber til igen, så, så er der et andet galt i hvert fald. Yeah. Ja, jamen det er... Det, det, det, det, nu får vi se, hvordan ja, ja. det hele er. Det her det er jo bare vores spekulationer om det ene og det andet. Uh, det er mange kampe, der skal gå, som vi siger, før mm. de her ting sker. Uh, men det er vores bud, og hvad vi ser som mest sandsynligt. Vi følger op på det lidt i, uh, i næste uge, hvor vi har Jens som sagt. Uh, der er de første kampe uh, af de her playoff spillede deres første kamp, altså ud af de to kampe, de skal spille med, der kan vi lige komme ind på det igen. Men ellers så er vi simpelthen nødt til at vende tilbage først til det, når VM starter, hvor vi lige kan sige, hvordan det hele det endte. Og så prøver vi at give sådan en, en god opsummering af, hvordan anden division endte, hvordan første division endte, hvem rykker op, hvem rykker ned, og hvordan Superliga, hvem blev og hvem rykker ned, ja. og hvem vandt mesterskabet. Ja. Nu synes jeg, at vi har snakket rigtigt. Ja, vi har snakket meget fodbold i dag, og ja, jeg håber, I har lyttet med. Det er også selvom det er mærkeligt, har... hvis vi har hævet snakket Samba. Ja, ja selvom, altså, selvom vi ikke har haft en gæst i studiet, så håber jeg, at I har syntes, det var lidt interessant bare lige at høre lidt snak. Øh, det har bare været lidt en, en pa et pauseafsnit, en... Øh her i løbet af vores sæson 2. Og vi slutter af med et kæmpe brav, synes jeg selv. Altså, vi får en Aarhus-dreng ind i studiet, en tidligere Lysing-brabrand-spiller, Jens Dage, som skal ind og snakke om sin tid, hvordan han spillede de unge dage i de, altså, de små klubber, og nu spiller fast på, på store AGF's hold. Mm. Så hvis I er interesseret i det i hvert fald, så skal I lytte med på næste fredag, hvor vi igen sender kl. 4. Ellers så lægger vi det op på vores Facebook, hedder Spark Fodbold Podcast, og der kan I finde linket, og vi skal nok øh, prøve at dele det hele. Og vi skal også snak, prøve at snakke med AGF, om de vil prøve at, at booste os lidt. Yes. Øhm. Og ellers så slutter vi jo af der, og så er det altså slut på sæson 2, og så vender vi tilbage til VM. Ja, så vender vi tilbage, og det bliver en VM-special. Om det bliver sæson 3, det ved vi ikke helt endnu. Men ellers så, øh, så må I have en rigtig god weekend, og have et øh, godt kapsejl Ja, det er I vel fuldt gang med lige nu. Ja, ja, netop. Og øh, ellers så ses vi øh, i næste uge. Hej, hej.